Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi السلام عليكم تسليمه كثيره الله جل شانه و درسنا الصلاه والسلام دبس ندلاغ وصنيكا محمد صلى الله عليه وسلم كذا اوزيشن الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبكبيره بيت الله تبارك وتعالى اسمكم بوغبيازو شتيمويتميرتي وصنيكا الله تبارك وتعالى مليمو دراسوچني اوداني који се боје مسلماني i molimo ga da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadba. Kao što ste vidjeli, za lahote bariku ta'ala pomoć počet večeras sa jednim ciklusom predavanja u koji su uključeni e, ciklus koji je uključeno više knjiga, odnosno više dijela. Odmah na samom početku e, želim kazati, odnosno pojasniti, da je to ako bude namjerom te na se ako bude da ćemo da nam molimo Allah te bare ko taana da nam olakša uh -huh. da što više od toga da što više od toga pređemo. Među eh, kao što se vidi u stvari, bih da kažem nacionalno što smo planirali jeste znači da pređemo dio tri na 4 kod šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alejhi zati dio 40 nevim je hadis od imama Nawawi rahmetullahi alejhi eh, zati također komentar kraći kuranski kuranski sura E, naravno, znači, nisam tu rekao da se spomene, međutim, imam namjeru da u tom ciklusu pređemo još nešto, znači najmanje jedno kratko dijelo koje je vezano iz FIKA, znači za propisa namaza, kao i za jedno i također jedno kraće dijelo kada, je upita, kada su na dabi a da bi tražili nja znači. Međutim, prije što počnemo većeras sa predavanjem, koji ću za lahko te barek otala pomoć biti iz tepsira, želio bi e, da skrenem pažnju na jednu veoma bitnu stvar. Neda veoma bitnu stvar, e, za koju smatram, odnosno za koju myslim, po mojom skromnom myšlju, je ta stvar, e, da kažem veoma redko prisutna kod naši amlateni. A to je, draga breču, način učenja znanja, odnosno način sticanja znanja. Pa tako e, prvo sačinicu počet, što je spomenite, jez iz reka Abdullahi ibn abbasa radijallahu tera anhu, koje spomenimo o Bukhariu, som sahihu, gde ibn Abbas قاولا ريت قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين علي بديته نيكي проводе божански значи будете аллахови بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ذات واش تقني بوضاعات ذات واش ابن عباس رضي الله تعالى عنه ناتي ذات كوي بيد عبد الله بن عباس значи najpoznati ashab i najpoznati među sahabama kada bilo pitanje razumijevanje Kur'an ka oni ono snatch na Quran promačo kaže ellazina yuallimuna nnasa sigaran masael qabla kibarha oni koji lude podučavaju malim maselama prije velikih masela znači osjedno dobro zapanto izrek od Allahu abansa A to je nešto, što je vama sigurno dobro poznato, što se zove postepenost u da'vetu. Nađutim, kako postepenost u da'vetu, tako isto i postepenost u traženju znanj. I za to, narazimo sunnata Allahovu posanika sallalahu alayhi wa sallam, da Allahovu posanik sallalahu alayhi wa sallam, kada je slava ashab, da ljude pozivaju, pozivaju vjeru i da ljuda područavaju veru, ovu svar je me nagrašava. Po tako za Buhari, muslim, muslimu svojim sahihima ibn Abbas radiyallaha tala anhu, فأنا سنة صلى الله عليه وسلم ركو أبو موسى لشعري ومعاج اسمه عدد من جبل وقد قائل بسطه انك يمن تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليهم شهادت الله إله إله دوة شش دودما كي سلطبني تكنيك ما تكشتنين جدوه ونكا بروة شش يحبط نكا بودة شهادة لا إله إله أكو تسوطم يودازوه عنده بابيس لأيما الله جلشانه ناريد وشتاب فأت فكاة نمازا وداهن I zato ulama iz ovoga, znači uzma iz ovog hadisa, ono što je zapljučiva, jeste postepenost u pozivanju i postepenost u podučavanju. I zato kaje šeht Muhammad ibn Abdul Wahab u Kitabu Tavhidu, znači kada spomni Masa'il al-Bab, znači pitanje koje je spomenuto u ovom poglavu, a to je poglav još hadet la ilaha illa Allah, kaže da na pozivanje albed'u bil ahem fal ahem. Da pozivanje biva sa onim što je najpotrebnije, najvažnije, pa zatim ono što dolazi posle. Dobro. Znači, ova stvar vam je sigurno manje više poznata kada u pitanu budu pozivani. Međutim, ova stvar isto tako mora da bude prisutna, da imamo svijest u ovoj stvari, kada učimo Allahu tabaraka u ta'ala bih. Jer ako ne budemo učili Allahu tabaraka u ta'ala bih, odnosno da kažemo kada omladena na takav način učila Allahu tabaraka u ta onda se dešava nešto što, tako da kažemo, možemo nazvati tenakulat cisto przełożenia iz mezheba w mezheb iz ideju deju sa mnenhja na mnenh eti kakoda znači zašto zato što čovjek koji zato Ljudi koji, da kažemo, ne svoje mišljenje. Ili najmanje mijenjaju svoje mišljenje. Znači, u osnovi, u menhađu, mijenjaju svoje mišljenje. Zašto? Zato što znači, imaju Kur'an i sunnat kojim priđu. Znači, prihvate Kur'an i sunnat i to je to. Znači, klone se rasprava. Klone se rasprava. I zato se prenosi da je došao čovjek, novotar i mamu maliku. I i mamu maliku, hajde da se raspravljamo. Pa ako ti pobjediš, ja ću te stjeti. Ako ja pobjedim, ti iš mene slijedi. Pa rekao ima malik, dobro, ako dođe treći pa nas pobjedi, koga ćemo da slijedi? Znači, ne može se, čovjek ne slijedi onoga koji bude šta, znači, da kažemo jači u rasprav, nego slijedi, slijedi dokaz. Onda ima malik rekao, kaže, što stiče mene, znači, jednom Ravati je došlo tako, znači, što stiče mene, kaže, meni je moja vjera jasna. Obratite poželju, što stiče mene, meni je moja vjera jasna. Kaže, ti koji sumnjaš, idi potraži onoga sumnja kao što ti sumnjaš, pa se sa njim raspravljaju. Međutim, sa mnom nemaš potrebe da raspravljaš. I zato, još jedno napominjem, kažem, znači da su sledbenici ahli sunnata u al džamata ljudi koji ne mijenjaju svoje mišljenje, odnosno ne mijenjaju svoje svoje pravce, da tako kažem, kao što neki nazivaju ideologije i tako dalje, mada je po pitanju ove same riječi sporno i tako dalje. I zato, napominjem, vraćam se i Da čovjek mora da ima temelj po kojem uči i po kojem ide. I zato ćemo ovdje samo spomenuti kada su pitane osnovne nauke kao što je hadika, kao što je fik, kao što je hadis tako dalje, znači stari kućislamsku učitelji i svog iskustva preporučili. Znači da kažemo svi veliki učenjaci ale sunnata wal jamaata ders preporučuju da suve knjige, da suve knjige izučavali. Međutim ne samo kada čovjek ne samo kada čovjek knjigu nauči, na primjer pređe na predavanje. Da, predava. da kaže ja sam tu knjigu prošao ne nego čak sam više šta znači ako treba još jednom da je da je pređi znači da to znanje kod njega postane da to znanje kod njega postane jak i zato je spremnosi je li, da sad ne spomnij mene da skratio da da učio kod jednog od velikih šehova je završio sa su djelom sura 3 3 načelo kaže dobro šta ćemo sada početi kaže opet će kaže 3 načelo jer ponekad mala kratka djela u sebi sadrže osnove svih mesela znači ono što dolazi posle je samo nadograđivanje samo nadograđivanje dograđ, na nad to Pa tako kada na primer, eh, na primjer kaže u pitanju stvari akide, što je naravno najvažnija stvar i najbitnija stvar kod jednog muslimana. Načuno što lama preporučuje, znači jeste da se počinje sa djelom, alusulu salat, tri na Zatim al-kawaid al, al četiri pravila, zatim an-nawaqit, da se djela kuzvodi iz vjere. Načunaj koji ovo sad kažem iz nekog svog ogromnog iskustva. <coughs> Ona je ko juva djela dobro savlada, mnoga druga djela iz akide će mu biti mnogo mnogo mnogo da kažemo, lakša da razumite i zasvatiti. Na primjer, dođeš sada učiš vasiitiskakije, slušaš predavanje iz vasiitiskakije ili iz knjigu terminina. Međutim, nis je poмену. Opomenut, Predvano pomenuta djela, mnogi neke pojmove i neke stvari će teže razumjeti. Zato što je breću ovo na čistog kao drugu nauka. Obratite pažnju. Na čisto na primjer čovjek hoće da uči matematiku i fiziku. Ne može početi sa onim što sučuo u osmom razu. Ako upadne odma, ima će veliki poteškoć, nego počinje sa osnovnim, osnovno osnovnim, osnovnim stvarma dok to ne razumije. Tako i ovdje Naravno, ova dijela, znači da da da, sada, jele, da se na tome ne zadržavamo, znači to su sve sredstva. Znači to su sredstva. Znači zato što su ashabija Allahov poslanika alejhi prve generacije normalno radi čistoće svojih srca i radi ispravnosti i da njihov poziv arapskog jezika je osnovem sećemo da je poslanik alejhi salatu znači uzmali su vjeru Kur ana iz Kur'ana i Sunnet. Iz Kur'ana i Sunnet. Međutim kada se pojavile razne šubhe, pojavile razne novtarije i sami muslimanci počeli da pišu, znači dijela kako iz akide, tako iz drugih nauka. I Izato, znači ovo su, da kaže mosredsta koja ulema, Znači savjetuje da se koristi kako bi se kako bi se razumelo. I zato ja hoš jedno ponavljam, znači kada u pitanju učenja kidje, da to učenje bude da se pređu u tri načela, zatim četiri pravila, deset stvari koje izvodi iz iz iz vjere, zatim kitabut tauhid, što znači od najkorisnijih knjiga za podučavanje i razumijevanje stvari tamhida i stvari shirka, zatim vasitijska akida, tahavijska akida i tako dalje. Zutim još jedno na pomjenje kažem, da počne da sluša na primjer tahavijsku akidu a da nije je trsuša ovaj dijela, znači imat velike poteškoće da te stvari razumije. Zatim dalje, kada je, na primjer, u učenja hadisa, znači da počne sa 40 nevije hadisa. Znači ponekad mi tako da kažemo ljudice nekad zalete. Znači čovjek hoće da čita Buhariju, da čita muslima, učiti znači nije razumije 40 nevije hadisa. Ova mala dijela, uvijek zapad, znači dijela koja su mala, u većinu slučajeva sadrže pravila. Znači sadrže pravila. Naci kako ispravno pojimati određenu stvari. Po to pravilo, znači desetine da neka je stotne mesela možeš da možeš da svedeš. I zato od osnovni stvari, od osnovni stvari koji svaki mladić i djevojka koji želi da uču Allahu te barekuta taala vino jeste da dobro nauče i izuči 40 nebevi hadisa. Naci da ti hadise znaš na pomeni. Znači, Naci ako ništa ne znaš Zato saso so, islamskih učeniaca poslije znači zašto je, imam ne više sakupič od 10 hadisa naravno učiti hadis se sakupi ibn Salah ve Tomegoardi međutim posla su poznati po 10 hadis poče 10 hadisa imama Nawi bolje 40 isa ako bi sad rekli čovjeku hajde sakupič 40 nevih hadisa 40 hadisa znači sad mogu da uđe na kompjuter i doznati koji hadis da saberić od 10 da saberić od 10 hadisa, hadisa. velo je islamskih učeniaka su ulagali taj napor i sakuplja sakuplja 40 hadisa međutim nikomir posla poznat kao što je 40 nevi vi hadisa. Zato što ovi hadisi sadrže, da kažemo suštinu islama. Znači, nema stvari od islama, a da se ne može svesti po nekih neki od ovih hadisa. Obrajte, znači, nema stvari od islama da se ne može svesti po nekih od ovih hadisa. I zato ovih 14 nevi hadisa su pravila. I zato Allah vam dao vsako dobro, znači, dobro budite računom. Znači, ko razumije, vjerujte mi, ko dobro razumije 14 nevi hadisa, Mnoge, puno veće knjige, takve će mnogo, mnogo lakše moći da čita. Znači, Sahih imama, muslima, Sahih imama, Buhari i tako dalje. Međutim, bez toga, znači, puno ćeš imati otak. Naprimer, pogledajte, veliki broj ljudi dođe i žale jesi, na primer, kaže, teško čitam Sahih imama Buhari. Znači, moshete vidjeti čitat hadise u Buhari, da čitaš hadise. Međutim, da znam zašto, zašto imam Buhari spomeno, to je imamo teži knjig. Zato što od najteži knjiga za Sahi iz had Kato Šeimam Buhari ima određenu metodologiju. Ako ne znaš nije što je metodologiju, ništa ne znaš ti dio. Izato Imam Buhari uzma jedan hadis, pomnje ga na desetine mjesta u svojoj knjizi. Jedan isti hadis ponavlja. Međutim sve ima razlog, a zašto ga? Zašto ga spomnje ovdje, zašto ga spomnje ovdje, zašto ga spomnje? Ako predon ne znaš nikakve sa veze za te hadisa, ne znaš za metodologiju Imam Buhari, biče ti to čitano, da to da to čitaš. I zato, znači pogledajte kako je Salaf još od vremena Ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhu u usvar. Naci počinjanje sa malim salama prije velikih, prije velikih meseca. I zato je što ono napominjem kažem. Naci ova ova djela. Naci spomenuo sam Khalidija kao primjer, a svaki put kad budemo nešto počeli, znači spomenućemo da ćemo neki esari koji su tako da kažemo po pravila za ispravno razmevanje sefijskog odnosno eh sunnetskog, eh sunnetskog mendeža. Naci ova djela kad ana da kažemo da i ponoviš. Ako treba još ono najpriješ. Kasnije esari koji naučiš dodatno da vidiš gdje se oni mogu da se znači da kod se imaš jedno jednoosno. Pogledaj kako se ljudi prija. Pogledaj kako se ljudi prija. Naravno o, u tim svarno bilo dosta grešaka. Priđe su ljudi, imali jedan jer Mihal. Znači ja ne kažem da je to sad ispravo. Međutim ima jedan ilmihal i to je za njega ostalo. Sve što kasnije nauči to se vraća na što, na Mihariju, na Mihalu je imao i i moj namaza i lijepo ponašanje i ono i tako dalje. Iz zato i zato i samsku činjaći veliki. Na bilo je veliki čija Biblijoteka privatna. Nije možda bila, da kažemo, nekoliko komentara knjiga. Kaži Žiha Usaimina, znači skroz mala biblioteka. Zato što je Žiha, primaju i ono što je savjeto učenik, imao jedno dijelo iz fikha, naprimer, koje je podučavao, na zadnje mu stakni, i sve što je drugo očito, od veliki velike dijela vezio, vezivo za ta dijela. Prilikom učenje, prilikom, prilkom podučavanje. I zadalo vas nagradio, obrate računa, povete računa o ovom pravom. Dobro. Ono kao što sam neko sačinio jučer nas početi, bismillah Allahu tebarek ve teala pomoc iste tefsira. I tefsiri Allahu ndau sa ko dobro, znači osnova svih nauka. Znači razumijevanje Kur'ana. Zato što iz razumijevanja Kur'ana, znači naravno dolazi dolazi poj, poi i poimanje sunneta Allahu kusanika alayhi salatu vesselam i osnovni izvori za druge nauke su znači Kur'an i sunnet naravno na prvom mjestu spomnje svom neko. Ono što za Allahu je lašano pomoci ma'am da pregjem jeste tefsir Fatihe i tefsir kratkih kuranskih sura. I zato sada ćete ovdje vidjeti potrebu. Znači koliko nas, na primer, može, ovdje je sada traženo ne dignijete ruku, koliko nas sada bi moglo, da prijme da kaže mamo znamo, Fatiha i znamo deset zadnjih Kur'anskih sure. Koliko nas je u stanju da dođe nekom prijatelju i da u svakoj o toj kuran, Kur'anskoj suri priča 15 minuta. Da kaže ova Kur'an, Fatiha ti govori o tome, o tome, i glavne povuke i poruke su, povuke i poruke Kur'anske sure su to. Znači, nek svak odgovori, nek svak odgovori i samom sebe. Da ne kažem, te sure, znači koliko puta uči, međutim, ne, zna, ne znamo što znači, ne znamo povuke i povuke toga. Zar nije osnovni, da kažemo, cilj objavljivanja Kur'ana, razmišljanja kur'anske majeteva? Znači, nam on desno. I zato uh, mislim da ćete kroz ovaj drz u Fatihi, mać sam ovaj drz držao, onaj, ili, da kažem, možda kraćoj verzi, gore, kao zove veritas. Međutim, ona, ponovit ćemo ga, ga opiti. Znači, uh, kroz primjer fatiha ćete vidjeti koliko smo u potrebi, koliko smo u potrebi za ovih. I koliko znanja, koliko je znanja. Samo sadržano, da kažemo, u 10 ili 15 ili 20 kur'anskih sura. Znači, koliko znanja je sadržano u 10 ili 15 ili nešto manje, nešto više, kur'anskih kur sura. Dobro, kada je o pitanju uh, fatiha, znači, počet sa, kao što smo rekli, sa komentarom fatiha, satefsirom fatiha, uh, fatiha, Znači, kao što znate, učimo je na svaku namazu, na svakom nekjatu. I ako bi čovjek klanio samo farz namaze, znači u jednom danu prouči fatihu koliko puta? Prouči fatihu, prouči fatihu sedamnijes, sedamnijes puta. Ako samo, kažemo, to samo klanja farzu. Ako klanja više od toga, znači naravno broj je veliki. Koliko svaki dan prouči, koliko svake srnice prouči, koliko svakog mjeseca prouči, znači možete, možete izračunati. Toliko čovjek uči fatihu, međutim znali značenje, odnosno pouke i poruke ovje kur'anske sure. Ova kur'anska sura, Allah nadao sako dobro, je nai uzvišenja kur'anska sura. Leci nai uzvišenja kur'anska sura. I jošte te vidjeti izgoručenja kamadu, čto ukratko spomenti, nai uzvišenja kur'anska sura jeste, jeste fatiha. I zato je zabilo je ima Bukhari usun sahih, hodibu Sa'ida ibn Mu'alla, radiyallahu atara anhu, kaže bihosa mu masjidu pa mezonu Allaho kusanih sallalahu alihi wa sallina, fa lam ujibhu, bihosa mu masjidu klanu para mesono possanhi sallallahu alaihi wasallam falam ujudu com musanisa mudazara pasam do show era com sallallahu possanhi que bio sam o namaz bio sam klanho para me possanhi sallallahu alaihi wasallam alako zaruzve sheni allah tbaraka wa taala nakaja istajibu lillah wa lirrasul ila daaku wadzavitas allah فما يقول الله صلى الله عليه وسلم كجبو سعيد بن معلّى وهمت يوزرور فما يزرور فسأمو ركو الله ألم تقول زرنيسي ركو لو علمنك لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن الله پسنين زرنيسي ركو دا تشمي بدوشتي نايزي شمي القرآنسكوي سوري والقرآنسكي سورة فركو دا الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي يديد kaže Alhamdulillahi Rabbil Alameen, to je kaže to je sedam koji se ponavljaju i to je Kur'an koji je daat. Na či za vuk hadisa izlači mošta, na či za hadisa razumijemo, da naj uzvišenija Kur'anska sura je koja je Fatiha. Na či zapante hadisu Bukhari, odabu Sa'ida, odabu Sa'ida ibn Mu'alla, da, da, da me reko Allahu postanik, podučite suri, podučite Kur'anskoj suri, koje naj uzvišenija Kur'anska sura, a to je Fatiha. نحن نؤذي الله تبارك وتعالى اسوري الحجر تاجا ولقد اتيناكا سبعا من المثاني والقران العظيم مسمى تداري ما جبراچني پسانيك صلى الله عليه وسلم مسمى تداري سدم koji se ponavlja znaczy sta misli se sedam koji se ponavlja znaczy oznaczenie toga znaczy oni ayati i sura se ponavlja zato što ima veliki broj imena. Znači, od osnovni imena, znači, normalno kada kažemo da ima veliki broj imena, to znači, eh, jer mnoštvo imena kod Araba pa ukazuje na veliča, na veličinu i veličanstvenost nečega. Pa tako, na primjer, sudnji dan, učenjaci spominu da ima preko stopnu imena. Znači, zašto? Radi veličine sudnjih dan. Tako isto, ova Kur'anska sura, odnosno Fatiha, ima veliki broj imena, što ukazuje na značenje, jer imena su vezane za značenje. Pa tako, Koreanski sura Fatiha yeste Fatiha. Zašto se zove Fatiha? Načiza to što se naj počinje. Sa njenom počinje Fatiha i otvaraju, znači znači početi otvriti. Znači prva koranska sura u mushafi Kaja, podijelio sam namaz izmedži mene i moga roba. Podijelio sam namaz izmedži mene i moga roba. Kada rob kaže, alhamdulillah, Allah jala šehanu kaže, Hvali me, moj rob, ar-Rahman, ar-Rahim, malike, umiddin. Kada kaže, iya ke nabudu, iya ke nasta'in, kaže, ovo je meni. A ono je ostalo, znači, ostalo je momu robu, i momu robu pripada ono, što je, što je traž. Odna ove ovaj kur'anske sure je ste, takođe, ruqya, znači, što bi značilo liek, I takođe, alwafia tako dali neka od njih ćemo znači viditi kroz ono što smo spomenuli međutim ono što želim da spomenem Allah nam dao svako jeste da dan brojileme medicine šejh Usam bin Taimi kanje da fatiha u sebi sadrži obrate pažnju da fatiha u sebi sadrži ono sve ono što je objavljeno u prethodnim knjigama u prethodnim objavama jedan brojileme kanje Allah dželle šano objavio knjige međutim veliki broj knjiga međutim normalno nije nam koliko je objavljeno knjiga Međutim, srž svih tih knjiga je u četiri knjiga. Tevratu, Zaburu, Inđilu i, i, i Kur'an. Srž svega toga je u Kur'an. A srž Kur'ana je u Fatih. I zato je došlo kod imama Termizija, znači da, da kada se kaže za Fatihu, znači da je objavljeno u Kur'an, misli se na Fatihu, što nije objavljeno ni u Tevratu, ni u Zaburu, ni Inđilu. I zato je jednom pogledajte. Znači da Fatiha kao sura sadrži osnovu svega onoga što je uzvišeni Allah taala ta i I da kažemo da sadrži srž ona je srž isa sadrži ono što je u Kur'anu mimo Fatihe. I zato jedan broj nam kaže kada tumači riječ Allah, tebareku te ala wa laqad atainake sab'an min almathani wal Qur'an alazim isme dali sada koji se ponavlja i dali smo ti Kur'an. Jedan broj nam je kaže da se ovdje pod Kur'anom misli na Fatihu. Međutim jedan broj nam je kaže znači kao da se kaže znači dali smo ti baš ka Fatihu, dali smo ti Zato što je Fatiha Znači, u sebi sadrži ono sve što sadrži, znači, sve što sadrži Kur'an. I zato još jednom pogledajte, Allah vam dao svako dobro, znači veličanstvenost, odnosno veličinu, odnosno veličinu ove Kur'anske sure. Naravno, kao što je zabilje, ima muslim, u slovom Sahih od Ibna Abbasa radijallahu anhu, ova Kur'anska sura je od odlika i specifičnosti poslanika sallallahu alihi wasallam. Načuva Quranska sura je specifična za poslanika sallallahu alayhi wa sallam kao što je zabilježi Imam Muslim u svom sahihu ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu da melek Djibril bio sa poslanikom sallallahu alayhi wa sallam pa se začuo škripanje znači na ki pa je melek Djibril ako ovo su vrata koja su otvorena koja se nisu pri otvarala iskusio se melek koji se nije pri دا دونيس رادوس نو صلى الله عليه وسلم كاجي باي بوسناميو بوسانيك عليه الصلاه والسلام عليك ابي شير بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك كاجي بودي زادوولان ايل رادوي سي سا 2 نورا ايل رادي 2 نورا كوا اسوتي داتا انيسو داتا ني jednog посланику بري الكتاب وخواتي من البقرة. البقره فاتحه ماشي كاو سوره اي كرائي Kraj sure je Al-Baqare. Dobro, ukratko ću vam prvo spomenuti značenje ove kur'anske ajeta. Pa ćemo onda vidjeti šta se sve izvlači od povuka i poruka i dersova iz ove kur'anske sure. Normalno, odmah kažem kada u pitanju euza, koja se uči, euza nešetan šetanul Auza euza nije od Kur'ana. Međutim, pohvalno je da ona koji uči, da šta? Da prouči uči, euzu. Bismillahirrahmanirrahim. Da li je ajet ili nije, ovdje kod Islamske učenjaka postoji razineženje. Znači, jedni kažu da je Fatiha, da je Bismillah zaseban ajet koji rastavlja Kur'anske sure. Jedni kažu, košto je kod imama Šafije, Bismillah je početak svake Kur'anske sure, zato ko ste nigdje vidjeli, znači neki imani, znači to su sljedeći Šafijskog meza, buče na glas Bismillah. Međutim, također postoji da kažemo, uh, postoje nauka, ovo ću umkratko samo spomenuti, koja se zove ilmu al-fawasil ili ilmu adil ajat. Nauka obrojan kur'anski ajata. Normalno, ovdje neko ne pomisli, znači, kada se ulama u ovoj nauci razilazi oko obroja kur'anski ajata, on se ne razilaze da li je ovaj ajat u Kur'anu ili ne, nego se, se razilaze gdje je kraj ajata. Razilaze se gdje je kraj ajata. Pa tako, ulama je složna da u Fatihi ima koliko ajata? Sedam. Mađutim, seko čo da jedni kažu da je bismila prvi ajet dobro ako kažemo da je bismila prvi ajet bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim maliki yawmiddin ijaake na'budu wa ijaake nasta'in bikar ihdina siratal mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin sayidan ajet jelored zato načune našim mushafma zato što je to po kuflanskom brojan llamada sera ال الذيين أنعم عليهم غil المضوب عليههم وال الضين آمmin إلى naj. Naprir muhaffi izmarok nači ide tamo nači privaje tvršaili rivatkamun. Ko oni uzimaju pomedinkom broja. Nači to su ško ko nazije kufansko brojenje basrijsko brojni, tako da je kod nji bisilla nije prvi ajcufatih. Nago je kodni alhamdulil الله rob amin, kta nači privi aj, Ar-Rahman ar-Rahim, Malik av middin, Iyakin abud, Iyakin asti'in, Iyakin asti'in, Iyakin asti'in, siraat al-mustaqim, siraat al-ladhina an'amta alaihim, kraj aed. Ghair il-makdubja alaihimu aladdaalin, aed. Znači, uva izadnjih idio aeta, ono je smatraju, znači, dva, dva aed. Il vam uvo, il vam uvo, jasno. Dobre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, znači, prevod biblio, počinjem, počinjem, počinjemovo učenje sa Allahum in tabaraka ta'ala imanom. Sa Allahum iman A čo ukazuje nazis znači podstiče onoga koji uči da njegovo učenje bude iskreno Allah te bareku taala. Zatim alhamdulillahi rabbil alamin. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih sveta. Naci hamd v arabskom jeziku odma da on kaže znači postoje na, znači hvala i zahvala. Postoje više termina, znači ovo čisto da znate, znači koji imaju približno značenje. Otoga je syukur, otoga je fena i tako dalje. Baedni kažu da značovo, da znači uplanom, znači razumije, da alhamdu lillahi rabbi lalamin, znači sva hvala, sva zahvala, svako pohvaljivanje Allah tabarik wa ta'ala, njegovih imena, njegovih svojstava, znači pripada Allahu tabarik wa ta'ala, znači hvala i zahvala pripadai Allah, uvek i na sako, u sakom mesto i na sako mrema. I za to drugim itemem Allah tabarik wa ta'ala kaža, walau fi fissama wa ta'ala njemu pripada hvala i zahvala na fil i na zemlom. Njemu pripada hvala na dunjaluku i na ahiretu. Majutim ulema kaže, da je ovdje, da kažemo kroz ovo obavještjenje, jer ovo nije obavještjenje, znači ihbar u arabskom jesku, nije naredma, da ovo obavještjenje u sebi sadrži, naredbu roba ima, da zahvali joj Allah, tabaraka wa ta'ala. I za to vidite koliko kur'anski ajata, znači počinje sa alhamdulillah, koliko dova Znači, čovjek kada se probudi, kaja šta? Alhamdulillah, illadih ahjana, ba'dama amatana. Zahvala, pripada Allah, koji nas joj živio, nakon što nas je šta? Nakon što nas je u smrti. Dobre. Lillahi, načita, gmala i zahvala, pripada samo Allahu, Rabbila alamin, gospodaru svijetom. Zatim, posle toga dolaze dva aeta, koji kojima se spomenu Allah wa tabarak wa ta'ala svojstva. Jevo oči do oči, da je po ono o čemu čemu govorite, da je po imanje Allah wa tabarak wa ta imena, Naći jedno da kažemo od i stvari koje su vezane za tenfit. Zato što Allah te barek ve taala ga kroz šta? Kroz njegova lijepa imena i njegova svojstva. Naći kroz što poznajemo Allaha te barek ve taala? Naći kroz njegova imena i kroz njegova svojstva. I zato od maudi fatih, znači da kažemo kao što ćemo biti kasnije. Naći srž i osnova za ispravno poimanje Allaha te barek ve taala imena i svojstva. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Znači oba oba imena ar-Rahman ar-Rahim, znači za to je vezano svojstvo rahmet, milost. Majudim, islamsku činjatsi kažu, kakva je razlika između ar-Rahman ar-Rahim. Po novišnje, koje je izpravno Allah nebude zna, da ar-Rahman nači milosti vi, znači čia milosti buh sve. Znači šta znači čia milosti buh sve? Znači buh ma ta i vjerneke i nevjerneke. Znači jer daniju Allahovi tabarika ta'ana milosti, i inaviyani se ne mogu napiti vode niti ne mogu živjeti. Negoci to opstoji Allahu te barekatu taala milost. Majuti mimar rahim sami kao što kod nas prevodi je vezano samo za vjernike. Znaci milost Allahu te barekatu taala koja će buhati samo šta koja će buhati vjernike. Malik je umiddin, vladar sudnjeg dana. znači od Allah te barekatu taala koji je da on taj koji je vladar sudnjeg sudnjegdana. Ovde u uh, nećemo što se za ukiraet imamo dva ukiraeta. Jedno je Malik, a drugo Znači, razlika u značaju toga bila vladar i vlasnik. Međutim, o tom je sada neće govoriti, možemo nekad kasnije govoriti o kirajetima. Međutim, ti kirajeti, pois ste da ima više, znači postoji deset predostojnih kirajeta, znači, pored, normalno svi ti su objava od Allaha tabarika ta'ala. Međutim, pored, da kažemo, te raznolikosti, širine i razlikovanja u kirajetima, ne postoji nikakva kontradiktornost među kirajetima. Nego čak što više dešava se da značenje, da ajet nadopunjava, kerajet nadopunjava drugi kerajet. I to je od nadnaravnosti Kur'ana. Ubratite pažnju. Znači, ne samo da imamo da je Kur'an sačuvan, da kažemo u jednoj verziji, nego lahva mudljost bila da imamo više verzija. Sve te verzije su isto sačuvane. Sve te verzije, znači imamo desk kerajeta, svaki kerajet ima po dva rivajeta, to je 20 rivajeta. Znači, nijedan, znači, nema nikakve kontradiktornosti između tih rivajeta. I to jeszcze no powołujemy na darowność, co ja ukazuje, że ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافاً كثيرا. Ta owa księga, ta Koran od jakiegokolwiek drugog, a nie od Allaha Tabaraka Taala, oni bi uni monashli rozylazenie odnosno nasobi kontradykcyjności. Powołujemy się na Allah Tabaraka Taala każema likum al-din wa ma Kao što kaže Allah tabareku ta'ala, li mani mulku liom. Kom je vras pripada danas? Lillahi il wahid il gahar. Zatim kaže uzvišeni Allah tabareku ta'ala, i ja ke na'budu, i ja Samo tebe obožavamo samo tebe pomoć tražimo. Ovdje, što želim napomenuti, znači ovdje se ukaziva da ibadat i isti'anat i traženje pomoći biva samo od Allaha Allah tabareku ta'ala i Allahu tabareku ta'ala da pripada. I zato se strane arapskog jezika, o samo ovom gortišni govoriti kasnije šire, Dači sa strane al-Fukegiska moglo bi da se kaže na ambudu ke unestainuke. Obožavam te i pomoć od tražim od tebe. Međutim da bi se ukazalo da tu tata ibadet biva samo da se upućuje Allahu tebarak ve taala i da se pomoć traži samo da Allah tebarak ve taala uzinšani Allah jebal shanuu an usaldes kumrun prvo objekat i yake tebe obožavam i tebe od tebe pomoć tražim. Dači kao da hoće da se kaže o 40 kom zura hasar. Dači da ogrančeno samo nad Znači, kao da se kaže obožavamo samo tebe i tražimo pomoć samo tebe. samo tebe. Jer, kao što je poznat, kao što ćemo vidjeti, usmjeravanje ibadeta nekom drugom, mimo Allaha, tabaraka wa ta'ala, je šta? Je širk. Znači, je širk? Usmjeravanje ibadeta, znači, od značenja širka, usmjeravanje ibadeta nekom drugom, mimo Allaha, tabaraka wa ta'ala, je širk. I zato ćete vidjeti također ovo što sam spomenuo o tri načela, četiri pravila. 14 hadisa, tefsir, kako se te nauke, kada i budu šuću na način, kako sam vam spomenuo, vidjet se kako se poput jedne građevi ne I zato, naprimer, u uh, dijelu tri načela, kada se spomenu ibadeti, i da biva Isamu Allahu Tebareku Ta'ala, kaže se, فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو كافر المشرك. Kao usmieri ibadeti nekom drugom mimo Allahu Tebareku Ta'ala, on je nevjernik, -ja, المشرك. Dobro uputi nas na pravi put. Ah ovo je, da kažemo, opet suština Fatihe. Suština Fatihe je da čovjek traži od Allaha da ga uputi na pravi put. To je dova za koju možemo reći da je obavezna dova. Obratite pažnje. Znači, dova koja je obavezna. I dova koji učiš na svakom nekatu. Znači, sve ovo prijateljeno dolazi je na neki način kao što smo vidjeli tadi jedan znači jed, vid umiljavanja Allahu te bareke taala spomnjanje njegovih imena i svojstava kako bi ga zamolili ehdine salat al mustaqim put naš na pravi put. Zatim kaže Allah te barek ve taala sirata alladina enamta alehim ghairil magdubi alehim wala ddalin amin. Onda se pojašnjava koji je to pravi put. Da ja to mi učimo kako govorite. A to je put onih na kojih kojima svoj blagodat podario. to je spomenuto u drugom ajetu da sto poslanici i iskreni ljudi, šehidi i dobri ljudi, a ne na put oni koji, na koje si se nasrdio i koji su zalutali. Ko su oni na koji su Allah srdio? Židovi. Židovi. Ko su oni na koji su zalutali? Kršće. Kršće. I o tomećemo tom gore. Dobro. Međutim, ono što ćemo spominjati od pouka i poruka iz ove Kur'anske sure, Allah vam dao svako dobro, znači jeste prva stvar da u ovoj Kur'anskoj suri imamo da ova Kur'anska sura sadrži i spominje sve tri vrste temhida sve tri vrste tevhida. Inače, što je tevhid, to znate. Znači, tevhid u arabskom mjeziku, sa jezičke strane, znači, dolazi od glagola Wahada i wahidu. Znači, smatrati nešto jednim, ili biti ubijeđen da je nešto jedno. Znači, ovdje bi značenje toga bilo smatranje i da Allah, tebareke u ta'ala, jedan jedini. Normalno, kroz vrste tevhida, kroz promjenjanje vrste tevhida, vidimo preciznije značenje toga. Atu ed Allah tbarak wa taala yadan yadin usum rububiyatu usum wahiyatu i asma wa sifat. Znaczy co znaczy, znaczy od kiedy ode wspominjemy, że islamsku teady, kako by się łatwiej rozumelo. Pojmanie tevhida, kazwo 3. Jest. No, 3 Zasluzili smo spajaju. Odnosno you know, spajaju. Za kao što imamo da uhizamo u drugi, a će kažo da stemehidi je li na dvjest. Nači tauhid ilmi i tauhid talabi. A će temhid da kažemo tako da ga zovemo znači naučni. A će šta znači naučni znači ono što je vezano, znači za sposne. Auto upada, znači uto spada, tauhidur rububiyya i temhidul asma'i was sifat druga vrsta temhida talabi il fi'li il amali nikinasiyo znači praktični temhid a to je temhid rububijja ili temhid ibada ta ibadet sa smirava jedin Allah taborakuta znači ovdje nisi da lakš je da spomenemo ovu podjelu na tri vrste temhida je prvo temhid rububijat znači znači temhid rububijat znači vjerovanje i uvjerenje da Allah taborakuta je tvorac koji gospodar koji upravlja koji daje smrt i daje život znači je znači temhid koji se kako تمهيد ربوبيه مشري تمكي سؤوبه برسه تمهيده شتا برهتالي يpoznava učestvaka vajdar ma četrt pravila tako a česta kaže shi al qaida al aula prvo pravilo da znaš da ja allah tbarak w taala al khaliq al raziq al mudabbir ona iko story koji dai Da Allah tbaraka ve taala sečuba, znači neki koji se prepis u to vrijeme su gori od mušlika po pitanju ove vrste tevhid. Zato što stvari božanstvenosti il stvari, božanst, ili stvari atribucije božanstv pripisuju ljudima ili Pa tako oni koji pretjeruju po pitanju Šejhova ili jevlija ili poslanika pripisuju njima atribucije svojse allah Allaha Allah tbaraka ve taala. Pošto učinili širk, znači kako nisu kako nije nije bole, nije bio jeham, čini je širk po pitanju lat i zati. Zato što nisu oni verovali da lati zad da šta? Nisu verovali da stvara, da upravlja, da daje smrt, da daje kišu. Oni su misli da i obožavaju, odnosno nima usmiravali ibadika, kako bi ono približili uznišenom Allahu, tabareku wa ta'ala. Dobro, oba vrsta tevihida, i dje sadržana u Fatihi? Alhamdulillahi rabbil alami. Zahola pripada Allahu, gospodaru svjetova. Znači, Allaha, tabareku ta'ala gospodar svjetova, znači on taj, koji je Tvorec jer euh Rabb znači onaj koji je tvorio i koji učinio znači i koji daje da to opstane. Dobro. Znači tamhidul rububiyya razumijemo. Znači Iz izreči Allah, uh, al al -al Allahu tebareke ve taala Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dobro. Alhamdulillahirabbil alamin. Zahola bi kad gospodaru svijeta. Dobro. Druga vrsta tevhidna je vrsta tamhida, tamhida koji se zove tamhidul asma'i was sifat. Po, Poznanje Allaha tebareke ve taala imena i svojstava. Šta znači Ova vrsta tevhida naravno ovdje spominjem ukratko. Evo nije dersi za kide. Naći ove sare su obširnije uče gdje kad učimo akide. Jeloredo. Međutim ono što je bitno da znate jeste da ova vrsta tevhida znači da Allahu tebarak i pripadaju lijepa imena i svojstva savršenosti. Naći Allah, sa so Allahu tebarak i imena su husna, znači lijepa, savršena njegova imena i njegova svojstva. Zatim ono što je bitno da znamo za ovu jeste da Allaha tebarak i taala opisujemo kako Onako kako je opisao sebe u Kur'anu i kako je opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sunnetu, bez ulaženja u kakoću toga i bez poređenja Allaha te bareku te sa njegovim stvorenjem. Kao što kaže Allah te bareku te ala, "Nije ga kao ništa, on je Smej i Ništa nije poput njega, on sve čuje i sve vidi. Dakle, taj Kur'anski ajet je osnova kodegali sunneta za pojimanje Allaha te bareku te ala odnosno za pojimanje njegovih lepih imena i svojstava. Ništa nije poput njega on se čuje i sve vidi. Pareče on se čuje i sve vidi znači šta? Da Allah te barekuta taala pripisujemo, ono što je pripisalo sebi. Mađutim, ne da kažemo da Allah čuje, da Allah vidi kao što vide njegovo stvore. Ja prvi doajet kaže šta? Leisa ka mislihi şey. Ništa nije poput njega, ništa ne liči, ništa ne liči njemu. Naravno, ovde se ne želim da ulazim u dublje u tumačenje ovog ajeta. I radi kod Arap znači ovde se kaže leisa ke mislihi. Znači ovaj harf ovde, kao poznaje arabske jezik, ako slučali, znači zove se harf zaid ili harf ta'ukid, harf ta'ukid, znači harf koji pojačava. Znači šta je njegovo logo? Jer ovde kad bi rekli sa strany arabskeho jezika lej sa mitlehu še'i un, bilo bi spravo. Međutim ovde dolazi lej sa ka mitle še'i un. Znači ovo, jedan broj ili me naziva harf zaida, znači dodatni harfo. Šta znači dodatni harfo? Znači kada ne bi bilo, bilo šta je bi znači to. Mudro spominjanje toga je kao da se kaže ništa nije poput njega, ništa nije poput njega, ništa nije poput njega. Međutim, da se ne bi pojavljivalo, da se ne bi ponavljalo, da ne bi došlo do ponavljanja kur'anskog teksta, spomenuti je samo jedna harf koji ukazuje na to. Kao što kaže Allah, tabaraka wa ta'ala, ovo sad vezan, imali ko da je studir arapski jezik? Kao što kaže Allah, tabaraka wa ta'ala, la uksimu bihada l-belek. U arapskom miziku, la, se kaže la, što znači? ragazzi ragazzi oh sono prima si dice fa'l af'alu la ta'falu ma giunti odi c'aggia Allah t'baraka ta'ala la o'qsimu bi hadha l'barak ma t'od s'cai c'acco è prevedeno cunam se sudni dan da prevedi Međutim, samo jedan harf ukaziva na što? Samo jedan harf ukaziva na značenje, na značenje toga. Obratite pažnju za ono što ću vam spomenuti. Allah vam dao svako dobro. Pojimanje Allaho i tabarako ta'ala imena i njegove svoji je od najbitnijih stvari koji su vezane za tevhid od najbitnijih stvari koje su vezane za akidu. I zato su učenjaci her sunnata u al od vremena pojavljivanja novotarija, već mu govoriti osarija to da znači od vremena pojavljivanja džahmija i drugi koji su to mi nasledili znači su uložili ogromne napore u odgovarajuće na njihove šubhe, na njihove dileme i pojašnjavanje i ispravno pojašnjavanje manhad ehli sunneti vel jamaat izato znači ne može neko reći da kada je u pitanju poimanje Allaha i stava imena da tu kod ehli sunneta da tako kažem posle više mišljenja na puno posle više mišljenja Nači jedno jedino je mišljenje ehli sunnata, vol džemata i e, spasonosne skupine. A to je pojimanje i razumijevanje svojstava, pripisivanje Allahođerlušana ono što je pripisao sebi i što mu je pripisao poslanih sallallahu sallam bez ulaženja u kapoću toga i bez poređenja sallahu i tabariku ta'la ta sforinja. Dobro, može neko reći? Obratite Može neko reći? Dobro, zato nije neka, neko naziva dogmatska rasprava. Znači neka tako da kažemo teorog u se raspravlja. Načeli Allahu ruka, ili Allahu vam milost ili Allahu moć i tako dalje i tako dalje. Načini. Načini ono što je zadaća ako što smo je bilo kayy. Svi Bila, jeste da ljude upoznaju sa svojim gospodarom, ko je Allah tebarak ve taala. Da upoznaju sa njegovim imenima i njegovim svojstvima. Zašto? Zato što je poznaje Allah tebarak ve taala imena i njegovih svojstava vrata da spoznaju Allaha tebarak ve taala. Vazato kada čovek zna da se Allah tebarak Allah tebarak ve taala spušta u zadnju Znači šta učini, ustane, dobi Allahu tabaraka wa ta'ala, Kada zna da Allah, tabaraka wa ta'ala, milostiv, samilostni, kada, znači, sve su te stvari koje utiču na čovjekov srce. I život čovjekovog srca je vezan za njegovo poimanje Allahu i tabaraka wa ta'ala imena i svojstva. I za to, znači, oprezni. Znači, kada danas neko malovažava, govor u akidu občanta. Međutim, također govor u Allah i tabaraka wa ta'ala Izato učenjaci gali sunneta. Navi pisali za 8 nedjela. Oto mi, znači da ta tematika nije toliko, da ta tematika nije toliko bitna kao što imam Dari mi koji napisao znači odgovor Džemija ma Imam Ahmed itd. i tak dalje. Izato, znači ovo ova tematika je od najbitnijih tematika koja je vezana za, za poimanje tevhida. Odlut ću spomenti, međutim inače da vam kažem, znači ovo se više detaljnije obrađuje odnosno ovo je lije popojasnio, i možda najbolje, šehtulislam bimtajmi u svom delu al-aqidu al-wasiti. I zato večina delu al-aqidu al-wasiti od šehtulislama posvječena je ispravnom pojmanju Allahu i tabarik wa ta'ala imena i svojstava i odgovor, i odgovoru na neispravne, na neispravne frakcije, odnosno frakcije, koji zalutale po tom, koje zalutale po tom pitanje. Koje zalutale po koji koje zalutale po tom pitanje. Ono što ću vam spomenuti sada ovdje jeste znači, jedna izreka, jedan govor, međutim da znate da to nije samo govor izreka, nego je to pravilo kod ehli sunnata al džamaata. Mislim da se to tu izreku, taj govor čuli, međutim da vam spomenem da je to pravilo ehli sunnata al džamaata kada su pitanja Allaha tabarika ta'ana svojstva. A to je predaja koja se veže za imama Malika. Koja se veže za imama Malika. Da je došao čovjek imamu Maliku, pitoga, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Uzīshānīsu, milasīsu uzvisī uz al-'arsh. Pa kaže kako se uzvisio? Pajma, imama mali kod odgovori šta? Ali istivā ma'lūm. Wal kayfu majhūl. Wa al-īmānu bihi wājib wa 'anhu bidah. Nači vjerovanje, nači istivā, odnosno da se Allah dželle šanu uzvisi iznad al to ješta? šta? Poznato. Kako će toga ješta? Ne Napoznato. Vjerovanje u to ješta? šta? Obavezno. Pitanju tome je ono tarihi. Dalje se kaže Da ima Malik, počeo da se znoji kada vidi tog čovjeka da pita. Zato što je pitao sa ciljem ubacivanja šubhi. Pa je naredio i naredio da se izbaciti iz mesjeda i ja vidim da si loš, ja vidim da si loš čovjek. Jelo rijedo. Međutim ima ovaj četiri stvari. Vero, da je vjerovanje Allahu te bareku taala svojisak kako je spomenuto. Da je kako će toga nepoznat. Da je vjerovanje u to obavezno i da je pitanje to mjenovarija, ovo nije vezano samo za istiva. Nego je vezano za svaku Allahu te bareku taala svojisak. Ovo razumijete. Znači ako neko pita Allahov sluh, kako je Allahov sluh? Šta ćemo odgovoriti? Sluh je ma'lum, poznat. Kak počet toga je šta? Nepoznat. Vjerovanje u to? Obavenza. Ulaženju kak počet toga ili pitanje o tome šta? Novotari. Tako svako, Allaho te baraka ta'ala je svojstvo. I ovo poimanje Allaho iđerlašana u svojstvu. Allaho i, Allaho i Najjednostavniji način poimanja Allaho iđerlašana u svojstvu. Znači ovo je ono na što ukazuje čov I zato od odlijekah ili sunnata ili da su to ljudi koji su najbliži fitri prirodi. Znači oni koji kažu Allah nije unutar svijeta, nije van svijeta. O tome ćemo govoriti. Znači oni koji su negirali, znači koji su negirali Allah nije unutar svijeta, postoje da ređe toga. Jedni kažu da ta Allah saču Allah i Usamu. Međutim kažu ne može da je Allah iznad Arša, ne može da je unutar svijeta, niti van svijeta. Znači potpuno, nekažem skoro potpuna negacija. I zato kanju oni obožavaju učenjaci Alsunnata Aljamaata za nje su govorili ono obožavaju adam obožavaju ono što ne postoji obožavaju ono što što ne postoji Dobro kada dođe sad običan čovjek i kažeš Allah nije on u tarsijeta nema svijeta kako će to uspasti on može li taj čovjek to razumjeti da kažemo lahko. ne može čovjek koji ispravne prirode i izravlje prirode ne može da kažemo da te stvari prihvati jelu red dođeš i kažeš Allahu u semu na uzu billahi taala yuchanif ko što O čemu ćemo govoriti, ko što su govorili svedbenici Ibn Arabi i tako da. Hoće li to čovjek pri, prihvatiti zdravog razuma i čistej prirodi, ne može prihvatiti. Međutim, kad ja Allah suzi Isu iznadarša, kako? Onako kako njemu dorikuje. Subhanahu wa ta'ala, znači to je najbliže za pojmanje, znači kada, to je najbliže čovjekovoj, čovjekovoj prirodi. I zato ahli sunnat wal džamaat prihvatan sva svojstva Allaha tabareku wa ta'ala bezpravnje ikakve razlike. Prihvata onako kako je došlo u Kur'anu i kako je došlo u sunnetu Allahovog Resula sallallahu alihi wa sallam. Normalno, veliki je broj frakcija koji je zalutali po ovom pitanju. Prvi, da kažemo, najveće, najveće davijace se vežu, vežu, vežu za sektu koja je zove kako? Zovu se džahmije. Znači, koji, također pe postoji razlika međutim, oni dje, ekstremne džahmije koji su negirali sva svoj, sva i sva imena da sad ne govorim da ne spominjem njihovu šubu. Poslije toga su došle muatazile, koji su prihvatili Allahova imena, ali negirali sve Allahova djelalašanu u svojstvu. Poslije toga ni slijedej ešaari i maturidije, koji prihvataju sedam ili maturidije osam Allahovi svojstva, a drugi drugima činije ta'vir, daju drugo, drugo značin. I onda dolaze ili sunnetu al djemaat, koji prihvata sva Allahova svojstva i imena, onako kako dolikuje uz ištenom te barek Ono je samo što želi ovdje da vam jesna, oto meć također takođe jednoj drugoj povci i bezem za fatihu. A to je jedna, i takako bitna sara, kada pitanje pojmanje, eh, da kažem pravo putu odnos menhađa ahli sunnata al jamaat. Ahli sunnata al jamaat, kao što kaže Izraka, ia'atakid, summa istadil. Znači, veruj u nešto, odnosno ne, istadil, summa'atakid. Uzmi dokaz, zani što pa onda u toj veruj. Znači učenjacih ahli sunnata al jamaata šta uzma i prvo dokaz, Ponovno što je došlo u tom dokazu, da šta? U to vjeruju. Međutim, stedbenici, strasti i novotari, oni prvo vjeruju, pa onda traže dokaze. U Kur'anu u sunnetu imali gdje dokaze za to. Obratite pažnju. Znači, oni šta prvo vjeru Imaju svoje obiđenja. I onda uzimaju iz Kur'ana i sunneta ono što im šta? Odgovara. Znači, za nji, znači, Kur'an i sunnet je poput magazina. Znači, tamo imaju dokazi E, ono što mi paše, uzimam. Međutim, što mi ne paše, ost I zato nemojte se čuti da oni koji su govorili, da je Allah djelašanu u svugdje, u svemu, da su govorili, zato imam dokaz. U sunnetu poslanika, alaihi srātusa. I zato jedan od zagovorača ovoga je došao i rekao svojim učenicima, ja imam dokaz da Allah na svakom mjestu. Da Allah dokaz na svemu. Pa smo recimo, dobro, obavijes nas, znači gdje dokaz da je Allah u svemu. Kaže, slučaj Yunusa, alaihi srātusa. Odnosno hadis da po sanjih sallallahu sallallahu sallam kaže La tu ala Yunus ibn Metta. Kaže nemojte davat prednost smeni nad Yunus ibn Metta. Ova yuvom lafzu na ovaj način hadis nije došo. Međutim dolazi se da čovjek ne kaže da je bolje od Yunus ibn Metta. Međutim on je uzoo kao ovo. Kaže nemojte davat prednost meni nad Yunus ibn Metta. Dobro ali kako je dokaži ljudi Allah je lišanu samu. Kaže Yunus ibn Metta je bio gdje? Završi utrobi kita. A poslan je sallallahu alejhi ve selle došao do sjede do mentaha, na miraj. Pakage bio da je gore, bio da je utrobi kita, kaže to isto, jer kaže Allahu sam. I to je pogledajte, znači normalno ispravno zaključavanje. Međutim to ماجودتي migraju se sa tim šta igraju se sa tim sa tim dokazima bilo da se radilo rafidijama jahamiyama kharijiyama murjijama i tako dalje dobro treća vrsta temhida et temhidul ibada ili temhidul والصفات وذكر اسماته وسمام مش الرحمن الرحيم مالك <تصفيق> Načisimo ga uz imamo, znači ovo je gde su spomenuto im سرج rahman Ar-Rahim Malik. I da kažem da to je znači srž za je pojimanje Allaha te barekuta taala imena i susta. Treća asar koja dolazi jeste tamhidul ibada, il tamhidul asmai was sifat. Načis tamhid ibadata, odnosno tamhidul ها؟ كو زنا ديفينيصي بادتا؟ كو زناكو ديفينيصي نكريت؟ جربوا ان شاء الله، فيناوزا على ريشي ديالها. ياناي لكل ما يحبه الله رضا من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه da je to zajedničko ime za sve ono sa čim što Allah Đelšanu voli i sa čim je zadovoljan od riječi i dijela vidljivih i nevidljivih. Od riječi i dijela vidljivih i nevidljivih. Pa ono što je od koriste ove definicije jeste da vidimo da se dijela dijele na koja, na vidljiva i nevidljiva. Koja su vidljiva dijela? Namaz, post i tako da. Koja su nevidljiva dijela? Srčani ibadat, strah, nada i tako dalje. Znači usmjeravanje bilo koje bilo koje vrste ibadata. Nekom drugom, mimo Allaha tabareku ta'ala, je šta? <tip> širk. I zato, obratite pažnje, rekli smo, temhidul, temhidul rububija, temhidul uluhija i temhidul asma i osifat. Širk je suprotno temhidu. I zato onaj koji kaže da postoji neko ko upravlja, Onaj je počinio širk čemu? O temhidu rububijetu. Onaj ko kaže da neko ima imena ili svojstva, kao što Allah tabareku ta'ala, počinio širk u čemu? Temhidul asma i sifat ona je kojoj se mani ibadat nekom drugom mimo Allah tabaaraku ta'ala oni sta počinju širk u temehidu al-uluhiyah majte često i najčešće se dešava širk dabiva gde u temehidu al-uluhiyah izatve da proi lemda za tma znači kada spomni definiciju illa kada kage kada spomni definiciju shirka wa da'watu wa huwa da'watu ghayri ma'hum taduzi washnekog drugog mimo allah ta barakatuh zato što se najčešće zato što shirk najviše biva u čemu u hulujetu izato brate pačica do učenjaci Kod njih skoro da nećemo naći da kada daju definiciju, pojašnjavaju temhid, da spomniu ovu vrstu temhida. I radi omalovažavanja ili zanemarivanja ove vrste temhida ljudi su upali u razne vidove širka. I zato on se i te kako i te kako je velika važnost i bitnost govor o ovoj vrsti temhida. Znači kako ljudi šta ne bi upali, ne bi upali u stvari širka. Bilo da se radilo o malom širku, bilo da se radilo o velikom širku i tako dalje. I zato je šlo ono na polnagam, znači ono što je vidi modlika koji ide ali sunneta od i pogumnost akide, drugi frakcija, što nećete znači da ove frakcije ljudima pojašnjavajte ovu vysvetili, na kako kažu, kada govorite tevhidu, kažu tevhid znači, znači Allah dželalu koji je tvorac, koji koji je tvorac, koji upravlja i tako da i zadovolje sa natukom Međutim, ispravno pojmanje temhida ne biva osim kroz ovo spominjanje ove tri tri vrste temhida. Naravno, spominjanje ove tri vrste ili dvije vrste, kako sam spomenuo. Znači, nije to došlo u govor azhaba, je li tako? Međutim, ovo su učinjanci spomenuli, znači, opet našto ukazuju Kur'an i Sunine. Znači, tako u fiku. Znači, jesu li, je ne bih kada bi ga na primjer upitao, koji su šartovi abdesta ili rukna abdesta kaže šart abdesta je to to to rukna abdesta to to to znači nisu im tako učili nego su razmijevali i sunnetu međutim učenjacu kasni, kad su došli Abu Hanife Malik Šafi Ahmed Takuvudi i Al-Khalama spomenuli su znači farzovi abdesta su to sunnet abdesta sto abdestekvari i tako i tako dalje jel to tamo to ja znači i obilo su spomen učenjaci han sunneta bila da se radilo znači učenjacma han efiskog mezheba ili šafiskog mezheba ili zato što danas protivnici tenhida I oni koji se suprotstavljaju Tehmidi smijaju se samo podjedinom Tehida. Zašto? Zato što je najveći odgovor protiv njih. I zato kažu kako podjelati Tehida. I na primjer kada kažu stvari koje izvodi iz vere, kaže ni abdes nije, kaže Tehmid abdes da se gubi. Načoni koji se smijaju sa kidom ehalison na taljamaata, kako, tako, tako spoj. Međutim napomnje mi kažem da kroz obje tri vrste biva potpuno i ispravno poimanje čega biva poimanje Tehida. Dobro. Ova vrsta ovu ova vrsta temhida, odnosno poimanje ove vrste temhida, iš čega razumijemo? Ija kana'budu ve ija kanasta'in. Samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć, šta? Samo tebe pomoć tražimo. Pir ovo jasno. Naći još jednom kažem, nije rečeno na'budu ke wa nesta'inuk, na rečeno šta? Ija, znači samo tebe, znači badet biva samo tebe. Ne smije da bude nikome drugo mimo Allaha tabaraka u ta'ala. Kao što traženje pomoći biva samo od Allaha tabaraka u ta'ala. Znači, normalno ovdje isti kao što nam pojasnila, znači, u stvarima koji ne može da ti pomogne niko drugi sam Allaha tabaraka u ta'ala. Jel u redu? Znači, na primjer, kažeš nekome, dodaj mi čašu ili dodaj mi ovog. Znači, to je jedna vrsta traženje pomoći. Međutim, tražiš od onoga koji može da ti pomogne. Pa u srupu mi ruku Međutim, čovjek se razbolje sada i doziva tamo nekoga u kaburu. Doziva ovoga, doziva ovoga, doziva ovoga. Znači, znači traži pomoć od onoga koji ne može da vam um, um pomoge. Nego tu možda da um pomogne jedino Allah, tebareku ta'ala. I zato je to traženje pomoći šta? Širk. Da Allah, te tebareku ta'ala, da Allah, tebareku ta'ala, od toga se čuma. I zato uve stvari, znači, nemojte se čuti Allaho i Robovi. Znači, kada se ostavi govor o ispravnom poimanju temhida i akida, širk se proširi zato Izatoga čitanaci u dijelima znači na našem jeziku znači nalazio sam znači gdje se ljudi podučavaju neki na kakvim domovima od tih domova je dova yari djalallahu yari djalallahu aghisuna aghisuna O allah ljudi pomosta nam pomosta nam oh allah ljudi pomosta nam pomosta znači razne stvari kojima je sadržan širk veliki širk koji izvodi koji izvodi za allahoe tebareke ve taala koji izvodi za je tebareke ve taala dobro na čemu je kratko za za što za temhi I da je u fatihi, znači prvo što smo spomenuli, rekli da je šta? Sadržano, odnosno spominje govor o sve tri vrste temhida. Je li jasno? Znači da znate sljedeći put, pitući vas što znači temhid jezički, što je definicija temhida, podijela temhida i kako se to razume iz fatihi. Dobro. Sljedeća stvar jeste da je fatiha lijek. Da je fatiha šta? Lijek. I zato je došlo od naziva da je fatiha lijek. Međutim, na samom početku ćemo reći Moramo pojaviti vrste bolesti. Od čega je reko Ne, reka od bolesti. Mađuti merab ili bolest u arapskom jeziku, odnosno bolest kada dođu u Kor'anu i Sunnatu, znači može da bude bolest tijela i bolest duše. Jel u redu? Znači bolest tijela šta? Od bolesti. Što mi znamo da su bolesti. Bolest duše od čega? Od koji su zapratne Kor'anu i Sunnatu. Ova bolest duše se dijeli na dvije vrste. Bolest šehveta i bolest šubheta bolest strasti i bolest šubh dilema. Znači, šta znači bolest strasti? Na Naprimjer, čovjek ima strast, odnosno Allah za šanog iskušo, znači hoće, radi strasti ne počine određeni grih. Jel red? Međutim, šta je bolest šubh ili dileme? Znači, to je da čovjek upadne u neispravno i pogrešno razumijevanje Allah-u i tabaraku ta'ala vire. Juma bolest je gora od, od prve bolesti. Zato što širk, zato što bidaat, Je vrste brste bolse. Jedan broj elemena spomeni vrste griha, ko se spomenu Ibn Qayy, koji su najdraži šejtanu. Dači kako šejtan želi da zavede rob. Pa prvo što što, što šejtan hoće da zavede čovjeka je kufr i širk. Ako ne može tu ujde, ide ide, onovatarije. Pošto je novatarije, obični grijeh. Deus pomenem samo metri. Zašto je bidat draži šejtanu od običnog Kodobi što grijeha. <mim> zato što čovjek kad počne grijeh, traži oprosta od Allaha, želi da se izvuči iz toga. Nač viče čovjek najveći grijesnik kaže, ma ja znam da to navaljali radi. Ali čovjek kada uđe u novatari, on ubeđeno je to što ispravno. Nač na osnovu toga se grade mnoge stvari. I zato je ova bolest, znači teža od bolesti strasti. Ovo je Ono što spomniješ i Saadi, obavezno ovaj da zabeležite u svoj tafsir, jeste da kaže: "Da u Fatihi odgovor" na svako mišljenje koje je odstupilo od ehli sunnata al džamaata. I da je odgovor svakoj frakciji koja je odstupila od pojmanja ehli sunnata al džamaata. Odgovor svakoj toj frakciji je sadržan gdje? U Fatihi. Kako je sadržan u Fatihi? Sadržan u Fatihi, kako zna reći? Gospod što pišete. Kako se zove ti? Armijne. Armijne, može reći kako je sadržan u Fatihi? Pa to že se sve tri vsete teuhida u Fatihi, Sadržano je na sljedeći način. Allah tebareku teala kaže: "Ehdina's-siraat al-mustaqim." Da tako. Tražimo da Allah tebareku teala da nas uputi na pravi put. Dobro, uput na pravi put da kažemo dobro puteva, znači svako je na nekom putu, misli da je na ispravom putu. Međutim, je došlo pojašnjenje tog ispravnog puta. Znači pogledajte u svoj kratkoči, u Fathe je pojašnjen ispravan puta. Gdje je pojašnjen ispravan put? Siraat al-lavin an'amta aleihim. Da sami samoud na putu koji mu je sve blagodati dao. Dobro ko su oni koji maladreshanu blagodat podari kazala tabora ta bara taala usul al nisaa wa man yuti allaha wa al rasul fa ulai ka ma al ladina an'ama allahu alayhi min al nabiyyin wa al sidiqin wa al shuhadaa wa al salihin akobude pokoran allah i po stanikom ce biti oni ima koji maladreshanu svoje blagodat podari od koga od كويتو بيو وامته كوي ناس من الصديق انت ابو بكر رضي الله تعالى عنه والشهداء والشهيد والصالحين دول كده سامو كركو كاجه او ودي اوه ايت تمام مد ما moze Poslanika, među svih ashab ma koj najbolji Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu, onaj idu dale, a će sad koš napoznati to, otamo učimo gdje, to tamo učimo iz Akide. Dobro. Međutim, kako se vodi sada ogleda da je Fatiha odgovor na svaku šubhu. Naci zato što u Fatihi moli inshallahallahu dželle şanu da budeš na putu, Poslanika i ashaba. Je tako? U Fatihi moli Inša Allah şanu da budeš na putu, Poslanika i ashaba. E sad sebratite te Na važnost i bitnost akidija, odnosno važnost i bitnost onoga na čemu su bile prve generacije. Znači, poznati hadis o podijelju umete da se podijelite na 73 skupine. Postanik A.S. kaže da će umet podijelite na 73 skupine. 72 da će u vatru, da će jedna biti spašna. Pa kaže, ko, ko su ti? Upina Allah. Postanik A.S. Pa te rekao, ma ana aleyhivo ashabi, ono na čemu sam ja i na čemu su moje ashabi. Jel u redu? Dobro, ove ovaj je 72 skupine, jesli oni nevjernici ili nisu nevjernici? Ne? A? Niste. Niste. Da čo ni Rafidija koji koji dozivaju Ali radijalullah ta alaih. Jesu ovde... Yesu, oni ude? Eki jesu nećinismo. Oni nisu u islamu. Mm. Dobro. Naći ovde kod da, da znate kod islamskih učinjaka jesu nuste nisu islam. u islamu. Kada upitao razumijem kad bi upitaše džibril nisu al-murtadi, kaže ne, nisu murtadi. Oni اصلا ma dahlo u, oni u islam. Oni اصلا nisu u islamu. Pa kako da se odme ped islami. Dobro. Ee znači ovde znači po pitanje imamo dva mišni. Prvo, da pod ove 72 skupine ulaze da ovo obuhmata i one koji su izašli iz vjere i koji nisu izašli iz vjere. Jer mogu biti koje, koje izvode čovjek iz vjere i koje čovjeka nizvode iz vjere. Naprimjer, čovjeka, čovjek doziva nekoga mi ima Allah, tabaraka i ta'ala. To je šta? Kufr, širak, izašli iz Allahove vjeri. Međutim, dođe pogrešno razumijeva Allahova svojstva. Kaže, nije Allahova ruka, nego Allahova moć. To je šta? Navatarija. Dače znači, nisu nije nije islada ovoga i nije da dev, islada vjaci ovoga. I zato ulema ehli sunnet ka kako ne bi učimala nepravdu nikome. Znaci dobro je podijela i sami novotari. Znaci novotarija znači, koji je kufar, novotarija koji nije kufar. Znaci čak i osoba je li poziva u novotariju, ne poziva u novotariju tako dalje. O tome sad ovdje nećemo govoriti. Međutim jedan broj ulama je KMŽ, da pod ove 72 skupine da ona obuhvata samo ne koji nisu izašli iz islama, oni koji su izašli iz kufrom i širkom. I drugi imam, oni uopšteno ne ulaze u 18 skup. Međutim da su ovdje samo oni koji šta? Koji su ostali u kreidu islama. Evo mislim da bi njen šejh Rusam bin, bin Temim. dva mišljenja? Dobro. Znači ovo od ove 18 skupi, će svi u čuvatru. Ne znači. Ovo je od tekstova koji se zove nusul al-waid. Tekstovi prijetni. Da znači čovjek je prijetnja za onoga koji odstupi od mena, hadis sunnatu val jamaata da znači će šta? Da znači čuć u vatru. Međutim među njima ima, ima oni koji vatru neće dotaknuti. Izallahu tebarakuteala miloste. Brate, pažnju, da znate kada se spomene negdje, na usnom čega se, na usnom čega se spomne. Dobro. Međutim, što je ovdje sada? Brate, paž. Šta je sada ovdje bitno? Ovdje je bitno sljedeći. A to su riječi poslanika, alejhi salatu vesselam, ana alihi. Tesselam. Ma ana alihi alih wa ashabi. Na čemu sam ja, na čemu su moji ashabi? Na čemu i te kako bitno poimanje vjere ono na čemu su bili ashabi Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam. Jelovoj. razumite. Izato kaže Ibn al-Qayyim kaže znanje kaže kajiz Allah kaže poslanik kaže ashabi. Niko može pomisliti kako je sve bio ashabi na nivou Allaha i poslanika. kaže Allah kaže poslaniku red. Mađutim danas dođe svaka frakcija kaže kaže Allah. Kaže poslanik. Mađutim kad mu spomeneš ashabi, da tu nemaš. Zato što su ashabi bili slikovit primer kaže Allah i kaže Na Da su bile generacije, i tabiini koji su došli Znači, bili su slikovit primjer, kaže Allah i kaže poslanik. Jer kad bi vidjeli samo kako su frakcije razno i bolesno razmijevali tekstove Kur'ana i sunnata, da se čudimo. Ali zato, zato i vraćamo našto na pojmanje ashaba Allahovog poslanika a.s. I zato vidite zašto je kod eheli sunnata al džemata toliko mjesto ashaba Allahovog poslanika a.s. Zato što nam oni daju primjer Kur'ana i sunnata Allahovog resula sallallahu a.s. I zato ovdje Ponavljam ono što sa prethodno bih rekao. Da je menheđehli sunneta, znači da priđeš tekstovima Kur'ane i sunnete, na čemu su bile shabe, i u to pogledaš i to uzmeš. Međutim, ono što je odlika Novotara jeste da prethodno imaju svoje mišljenja i da naš prkaju, da tako kaže. Po Kur'anu i sunnetu traži nešto što odgovara njima. I zato je njihova odlika, kao što kaže Olema, da spominju ono što je za njih, a ne ono što je protiv njih. I zato bolest, Shubhi je od najvećih bolesti. I zato, da kažemo, znači, opet ponavljam i kažem, kad bi vidjeli, znači to nakaradno pojimanje Kur'ana i sunnata i pripisivanje toho Kur'ana i sunnata, znači čovjek da se, se začudi. I zato, znači ovam bolest kada uđu u čovjek, znači, to je virus, znači, bolest novotarije, osim kome se Allah djelala šanuh Osim kome se Allah djelala šanuh I zato pogledajte ovo. Znači, vidimo to iz... Primjera. Znači koliko ljudi se pozivaju na nekog šeha, na nikoga, kaže taj, taj, taj, taj, taj rekne nešto što je pred njima, kažu mani on više, on je otišao spravo, je li tako? Znači nemojte se čuti tome. Ko čita historiju to vidi. Kad je Abdullah ibn Abbas raspravio sa Haridžjama, je li tako, je li raspravio Abdullah ibn Abbas sa Haridžjama, koliko je bilo? Ja ni kažu, 12.000. Vratilo se... Odnosno, se na ispravno mišljenje na mišljenje Ibn Abbas samo dvih hiljada njih. Deset hiljada su ostali. I nisu tijeli da uzmu od Ibn Abbas iako su znali koji je Ibn Abbas. I zato ne se čuti danas kada dođu Novotari. Znači, kažeš mu hadis, spomenuš i od to odbija. Znači, zato što je to bolest koja je od najvećih, od najvećih bolesti. I zato samo da uzme čovjek primjer historijske primjere nastanka Novotarija. Ovo sam spomenuo Haridžije. Želim sad ovdje Da spomenem ukratko njima. Zato što dolaz je neki ljudi koji šire šube. Znači danas svezano za pojavu ovoga idiša, dajiša, nekakvog hilafeta i tako dalje. Pa kažu, ne možeć za da su Haridžije. Zato što Haridžije počinjivati sa veliko greha smatraju navijenikom. A kaže mi počinjivati sa veliko greha ne smatraju navijenikom. No, Možete čuli ovaj govor. Dobro, je li istina da su prvi Haridžije počinjivati sa veliko greha smatraju navijenikom? Nije to draga braći bi nastanak Haridžije. Takav nastanak Haridžija nije bio. Nego Haridžije su nastale kako? Ukratko. Došlo je do sukoba između Alije i koga? Muavija, radi Allah. I došlo je do velike bitke, velikog sukoba. I veliki broj ljudi je pogino. Prolila se velika krva. I došli su na ideju takozvanog tahkima. Znači šta znači tahkim sud? Pomirenje. Znači, sad ne, do Allah nas ima 50 ode, 50 ode, posađali se i kažemo arminči ispred ove ovaj skupine, ovajči ispred ove ovaj skupine, negdje je dvojica to šta? Pomire. A mi ćemo se držati onoga što oni odlučili. I tako je došlo, pa su rekli da ispred skupine, ispred Muavija radi Allaha tala bude ko? Amr? Amr ibn Aas. Da se strane Ali radi Allaha bude ko? Ebu Musa l-eša'ar ili kasi Amtullah ibn Qaysi, dobro. Međutim, na cita je tahkim al-ta'ichin kharij eslad. Odnosno rekli ali radilovat al zato što se pristao na to, to ispočinio kufr. I tražno su kasnije odalije da se pokaje od kufra kako bi se, kako bi ga prihvatilo. Dobro, šta kako je to za njim bio kufr? Ja to je bilo nešto što je da je taj tahkim, znači taj sporazum da je to grih, pa da sun to, pretom to je kufr ne. Nego su rekli Pogledajte sad neispravnog miš Allah djelšanu kaže inil hukmu illa lillah. Sud pripada Allah. Pa su rekli Ali sud pripada Allah, a ti su učinio da sud pripada ljudima. Ti su čini da sud pripada ljudima. I kažu sad ti su odšu kufru. Znači neispravno pojmanje stvari koje izvode ili ne izvode iz Allahove tabareku ta'ala vjeri. I naka oni odvojili, neki kažu 12, neki spomniu 20.000. Ali radi Allah tal' anhu je postupno Abbas, radi Allah anhu. Ali, radi Allah, je poslao koga? Ibn Abbas, da se nije raspio. Oni su znali ko je bio Abdullah ibn Abbas? Je li tako? Znali su da je bio od ashaba, najutčeni, najbni poznava, najbni koji je poznavo tumačenje Allahove, tabareku ta'ala. I došlo je mi Abdullah ibn Abbas. Lije poslao Buk, kod osjeći poštovanje nima, na noge. Pa, im je zbog čega smatrate takim Ali, radi Anhu i ashabe koji su se nije. Jer među Haridijama niko ni je bio ko je bio da ashaba. Pa su rekli ku džameri muallī tri stvari. Oni reklo dajte te tri stvari. Kaže prvo učinio da sud pripada ljudima. A sud pripada Allah. Naći pogledajte iz razara reči. I zato od najvećih odlika ove sekte, na znači, čovek skupine i danas. Naći ko što je reka, rekao, rekao je Imaših ibn Nejmani, drugi je za vala idiš daaj za sto haridžiji. Jest' ta sa rečma. I zato rekli su in el sud pripada Allah. Dobro, jer se razume od toga da sud pripada Allah. Međutim znači, tu su uzeli za svoj da kažemo slogan iza tuli radialla ta'ala anhu kadi tu rekoy šta kelimetu al haqu rad bihi al batil ria cisle sa kois hočena istina zato danas kad kažu hilafet islamski hilafet sud po allahom zaknu tako znači to je nešto stolazne stvari nastuposu izrazi na osnovu čega da kažem kome abi prenio tu svoju tu svoj bolest dobro pa rekola abdulah ibn to kaže učinio su sud pada ljudima do kaže dajte kaže drugo, nečed usma ratni plin. Dobro, šta je treče? Šta je treče bil? Hruboj, ratni plin, to je ured. Treče, šta izbrišo da kaže mirul mu'minim? Vodja pravvini. Kajžak nije vodja pravvini, on je vodja na vjerneka. su to, su kufrom, kod radila Pa ima abdullahi nabbas rekao, znači da skratim ovu. Kaže, zar uzvijšeni Allah tabaraka wa ta'ala nekaže, va in khiftum šiqaqa bainihima, fa ba'thu hakaman min ahli, Ako se oni dvoje raziđu. Načemuž i žena. Onda pošaljete hakema pregovarača sa njegove strane i pregovarača sa mine strane. A znači, što to sud nekom mimola. Ne, znači to je da se pomire. Pa kaže ako to lađelošanu naređuje kada u pitanju muž i žena, za nje preče kada su u pitanju dvije skupine. Kaže u red. Kaže druga stvar, kaže od odbijadu smeratni prijer, kakav ion. Pa kaže za nje samo Avium Aisha radijallahu ta'ala anha. Kaže Zaneko może zamieścić, da uzmea i szuka rubin. Allah Tabaraka wa Taala kanja wa azwaju wa ummahatuhum. A jegoowe żeny są wasze majki. Każe, ako byście to uczynili, to byście w pste kufr. Tak to suriet. Trzecia aswar izbrisuje da każe Amirul Mukminin. Rakoj dobry. Zar posanika alayhi salatu wa salam kadejbi Sama dvih ila da se vratu, desi ila su rekli, pustite ga, on je Kureishija. A Allah je lšanu za Kureishija kaže in hum qawmun khasimun. Oni su narod, koji voli da raspravlja. Znači, pot to je sveo, Abdullah ibn Abbas, radijallahu ta'lahu anhu. Tako nije kod prvi haridža i kodov iz ovog historija. Znači, bilo da kaže počinio celo, ki veliko greha Nego neisparano po imanje Kur'ana i sunnata, koje vodi čemu? da proglašavaš muslimane nevjernicima i da im šta da dozvoljavaš njihovim je katnihunuh njihovi krv. I to je ono što se dešava, dešava danas. I zato od sve 73 skupina 72 jedino čiji je opis došao hadisom poslanik aleyhi salatu ve salam su khaliji. Jedino ti skupina što je preneseno vjerodostono jeste opis Karigina. I zato od opisa koji je došlo da poslanik aleyhi salatu ve salam kaže yamrukun min ad Izlaze iz vjere kao što izlazi Luh i sreli. Iako na početku hadisa poslanika, alih i salatu wasalam, kaže sahabima, vi ćete svoj namaz omalovažavati nas pra njiho ovog namaz i vaš post nas pra njiho ovog posta. Znači maći i či bat, ali bat nije mirlo. Nego je mirlo što? Znanje. Zato kaže poslanik, sallallahu alihi u sallam, ubijaju stilbenike Islam, ostavljaju i do poklonike. I zato kroz istoriju, kad bi negdje zavladili Khariđuje, kako su se muslimani izvlačili, da kažete počalov glav, rekli bi ja sam Znači, slavio bi. Znači, ovo je, ovo u osnovi nije dozirno, ali pod slučajem nužde. Rekao bi, ja sam kršćan nužde, onda bih go Međutim, da zna da si musliman i lehli sunnete, tako što su bihli. Zatim, poslannika, alaihissalatu wassalam, kaže, لَاِنْ أَدْرَكْتُهُمْ Kada bi zatekao, pobio bih kao što je pobijen samud, po, kao što je pobijen عاد. Zašto kaže kao što je pobijen عاد? To jeste da niko od njih. Zato što suli, koji se šta, virskoj. Zato i posljednik alih i srlata u srlata kajde, šarul halki ul khaliq, da su najgore stvorenih. Juš, što je došlo spomnie. Što također spomniš, jeho l'islam ibn Taymiyyah, u svojom delu min hađu sunna, jeste da kaže, da je njihovo zlo prema muslimanima bilo večje od znak kršćana i židova. Od kršćana i židova. I za to pogledajte. E, Nakon što se desilo ovo spodnivanje pilota, Naci, čovjek ti men neko poslo, znači mišljenja podava da tako kažemo. Mišljenja u lame je o lame o spalivenom čovjeku. Ne znam da li je došlo do nekog od vas. Kako neki kažu da može, Šaf je kažu da može i tako da je, Znači to je fetva od nekakve njihove šerijatske komisije. je, naravno da je lažnu nagradu, znači pojasnila laž u toj fetvi. Znači laž u toj fetvi. Znači nije čudo da se da sledbenici strasti lažu. Znači ja ću možda me ne ode nego dole u mastaru, pročitati u fetu i pojasniti, nekako kako bi nekoga objeđivo, nego samo kako biste vidjeli, znači, laž ovakvih ljudi. Znači, kada kažu ova ulema, ova ulema, kažu da je dozvoljno spaljivanje i tako dalje. Znači, pored hadisa koji je Buhari, hadisu Buhari, kaže poslanika, a.s.v., kaže, asam kaže, poslana se poslanika, a.s.v. i kaže, rekao je, ako nađete tu dvojicu, spalite ih vatrom. Pa je poslanika, a.s.v. je zovno i rekao, bio sam rekao da ispalite vatru, Međutim, sad vam zabranjujem da isparite vatrom jer vatrom kažnja vam samo? samo Allah subhanahu wa ta'am. Znači, darogirana stvar. Hadisu Buhari. Oni, pored toga, uzimaju i e igraju se sa mišljenjima. Znači, što se rekao, za nje je Kur'an i sunnat šta? Magazin iz kojeg uzimaju. Pa kažu ovajale, ovaj ulema, ovaj, ovaj, kažu ovaj ulema, ulema kaže, obranite pažnje, ulema kaže, u slučaju da nemožesh, ne možeš doći do neprijatelja, osim granatama, bombama, Gdje, gdje se može desiti spadivanje, znači to je dozvoljno da se koristi. Međutim, da užme, uzmeš, znači kažu, i to spomljuje da je koncenzus iđima u Leme, da uzmeš čovjeka nevjernika kao pojedinca i da ga spališ, što je po koncenzusu zabranjeno. Međutim, oni su govor u koji govori o šta? O, su, znači, o napadanju na skupinu koja je u tvrđavama, znači dovali da kažu da, šta, da je to dozvoljno da se izaši nad pojedinca. Znači je čista laž. I kako onaj koji poziva se na Kur'an i sunnet može da se tako da laže i da sigra sa govorom sa govorom islamskih učenjaka. I zato Allahovi robavi. Ono što je izlaz iz ovih stvari, znači iz ovih bolesti, znači pogledajte, znači taj način da kažemo bijanje, znači to se ukazuje na bolest takvih ljudi i umno i umna bolesti i bolest srca i svega. Znači jeste vraćanje na govor islamskih učenjaka. Vraćanje na govor u leme ehli sunnata vol džamada. I zato onda osak dobro. Obu sada povežujem s onim što smo na početku rekli. Načeljani sunnetu al-jamaat, znači nema kod nje tenakulat, prorazi, ovo poimanje novo poimanje. Znači oni uzimaju iz Kur'ana i sunnetu, uzimaju iz govora islamskih učenjaka. zato što ti islamski učenjaci su prišli i pogledali kako Kur'an i, i to rekli. I ne možete tako da kažu znači od stvari od shubhi koji šire. Ja tu ulema kada spomni kroz istoriju da je od odlika. Haridžija kažu da od njihovi odlika da omaložavaju govoru lami, ili mjesto i položaju lami. Znači, šta ćete vidjeti kod današnji haridžijan? Znači, hoćeš vidjeti kod njega da veliča nekoga alima, da kaže, ono, dozvoljno veličanje, da kaže, uzima svoj. Nećeš vidjeti. Nećeš vidjeti to. Nego ćeš vidjeti u najmanju ruku, jer dosta koriste takiju, tukju. Znači, isto oko šije, isto oko afidije. ni znači, on će reći ovaj alim i ovaj alim, dobar, dobar, međutim, on ne razumije dobar, ako, neko, ako Svi ubosnije ne razumiju situaciju. Premogući od sve velike oleme koji je čitav svoje živote, potrošena Allahom putu, podučavajuća Allahom vjeri, da niko od njih ne razumije situaciju, samo ti da razumije situaciju. Znači, samo tamo neka imena čudna, nepoznata, samo oni razumiju stanje umeta, a niko od najveće oleme da razumije stanje umeta. Znači, to je moguće, da tako kažem. I zato, znači, vraćamo se, a to je, znači, gledaš u dokaz i onda to prihvataš i to vjeruješ I zato vraćam se na što se pomenuo, govori še Sa'dija, da je u Fatihi odgovor na sve šubhe. Znači ovo je naprav jednu digresiju, znači da ukažem znači, na igranje i da kažem manipulaciju izrazima, manipulaciju ljudima. Znači kako se spominju o izrazi, kako se spominju o dokazi i tako dalje. I od tih stvari jeste da kažu odlika Haridja. To je jedna od odlika Haridja. Isto kada kažemo odlika Mu'atezila je to, to je jedna od njihovih odlika. Odlika Džehme, to je jedna od njihovih odlika. To je pitanje koje se kasnije pojavilo i koje se pripisalo, odnosno koji su prihvatili hariđije, a to je da počinije čovjek ogreha da je nevinen, da vično boravi u vatri i tako dalje. Međutim vraćam se i kažem, znači govoriš ej Sa'dija, da kaže da u Fatihi odgovor na svaku šubhu, na svaku dilemu, zna znači na svaku dilemu kako da odgovori na svaku dilemu, zato što Fatiha traži da budeš na putu, ashabi Allahov poslanici sallallahu alejhi ve sellem amidu ismi sadisa da je to put, ta to skupina koja je spašena. I zato što odlika ali sunnata wal jamaata, brate pažnju. Znači, savin ću završiti. Znači dvije stvari. Znači da je to, znači skupina koja je najija i koja je mansura, koja je spašena i koja je pobjedonosna. I zato kaj kaže Šejh uisami bintajmija na početku svog djela Al-Aqida Al-Wasitiya, wa ba'du fa hada i'tiqad al-firqati an-najija al-mansura ila Ovo je vjerovanje pobjedonosne skupine, spašene pobjedonosne skupine. Znači, odlika jeheli sunnata al džemata da je spašena i da je pobjedonosna. Šta znači da je spašena? Odnosi se na što? Među 73 skupina ona je spašena. Šta znači da je pobjedonosna? Znači, ona koja je opstala. Ili... Međutim, za ne dođu momenti kada jeheli <laughs> sunnata al džemata ponižena? Dođu li moment? Dođu. Međutim, uvode se misli snaga. Snaga u čemu? Snaga je čina dokaza. Zato što nači, nasr il pobjeda biva na dva načina. Ili pobjeda u smislu da se zavlada ili pobjeda dokaza. okaza. Mađutim do okaza hali sunnata al jamaate uvijek ta koji koja Pa makar ne znam koliko danovo tari bili jak i koliko malo da bilo bi na sunnata al jamaate. I za to kaže Allah, tebara ku ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibun. I naša vojska je ta je koja pobjeguje. Mađutim dobro se nije dešavilo subijal poslanike. Dešavilo se. Mađutim Pobjeda biba na dva načina. Pobjeda sa sabljom, odnosno znači, sa vlasti i pobjeda sa dokazima. Ehl i sunnat val kao i sljedbenici islama, su uvijek i dokazanje. Znači da kažemo da, svi žive, da su svi u jednom gradu kršćani ili židovi, da živi samo jedan musliman. Ko je jači kada u pitanju dokaz? Jači je musliman. Tako isto kada u pitanju ehl i sunnat val džemata u odnosu na druge praktice. Znači ovo su bile dvije stvari koje smo spomenuli šta? Isfatihe. Prvo, Znači, da je fatih sadržan govor o temhidu, drugo, da je fatih aliik. I potem smo spomenuli, znači aliik od, znači čega od šubhi. A također, čemo spomenuti, znači aliik od, aliik od strasti, i tako Inša Allah i ta'ala sledeći put, vzalahu tebarek wa ta'ala pomoći nastavljamo. Salim wa sallallahu ala muhammadin wa ali wa sallam wa sallam wa sallam sallam.